Това беше първата лекция и първата идея. Мъдростта на сай Баба. Съществува само единството. Множеството е ваше въображение. Значи, множеството е ваше въображение. Помни, служенето е повече от медитация. Служенето не трябва да е по-късно. Непривързаността, това е жертвата. Умът, укрепен в осъзнаването на единния, е подобен на скала. Няма по-ефективна сила от чистотата. Радостта е капан, скръпта е истинският учител. Тя учи на внимателност, благоразумие, различаване, непривързаност, осъзнатост, будност. Когато нямаш абсолютна вяра в резултата, тогава се появява съмнението. Когато нямаме в себе си правилната истина, ще подлъжем много хора. Ще подлъжим, ще подведем много хора. Действието посветено на Бога е освободено от карма. Всичко друго, освен единният, е лъжа. Дори и духовните практики. Че, дори и духовните практики. Практиките не освобождават. Само чистотата освобождава. Значи, практиките не освобождават само чистотата освобождава. Факта, че имаш въпроси, доказва, че още си от нивото на света. Има само един, а не двама. Ако човек вижда втори, тогава действа иллюзията. Когато посветените Предават своят живот на Бога и му се подчиняват. Той поема пълната отговорност и грижа за своите посветени. Дори и в най-малките детайли. Където има чиста любов, само там е Бог. Юда бе близък и скъп ученик на Христос. Той беше посветен. Има голяма грешка в приемането, че медитацията е основната практика. Истинската практика е тази чиста любов, която не се различава от Божията любов. Сещам се, скоро в Плевен ма питаха, ако много медитирам, в някои градове все още има въпроси, ако много медитирам, ще узная ли причините, дълбоките неща за живота, последствията? Нищо няма да узнаеш, нищо няма да разбереш. Но ако посветиш себе си на чистотата, ще узнаеш. Радвам се, човекът Разбра. Каза, за това додъх. Това ми трябваше. Благодаря. Довиждане. Това е разумния разбира от малко. В чистия човек няма тяло. Няма ум. И двете са изчезнали. Има само любов. Само духовност. Непривързаният човек той вече не е част от светът и от хората. Непривързаният човек вече не е част от светът и от хората.